Toamnă, străbate iarăși parcul la pas, ca mai înainte, Cărările învelite scupalii de seminte, Aceeași bancă în frunze ne așteaptă la fântâni, Doi îngeri duc beteala fântânilor pe mâini, Ne-am așezat alături și brațui m-a cuprins, Un luminiș în mine părea că s-ar fi stins, Mă-ndrept încet spre mine și sufletul mi-l caut ca orbul ca să cânte spărturile pe flaut. Vreau să mă ridic privirea și vreau să-i mângâi ochii. privirea întârzie târzie pe panglicile ochii, Vreau degetul ușure să-l iau, să-i-l orice voiesc rămâne îndeplinit pe sfert. Dar ce nu pot pricepe ea pricepu te plânge, apusul își întoarce cirezile prin sânge. Oh, mă ridic pe suflet s-o strâng și s-o sărut, dar brațele din umeri le simt că mi-au căzut. Și de-am venit ca în timpuri a fost ca încă o dată să plec la sărutare o frunte vinovată, să învingem iarăși vremea dintr-o întărire nouă și să înviem adâncul izvoarelor de roo, și cum scoboră noaptea, al data așteptată, îmi pare veche luna și steaua ce s-arată, ca un părete darme cu care aș fi vânat, și fără glas, cu luna și noi ne-am ridicat.